Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM i avui doncs parlarem d'una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana, en concret serà el diumenge a les 6 de la tarda i és que el Teatre Municipal de Palafrugell acull l'obra de teatre Vida que representaran el grup de teatre El Trampolí i en parlarem amb la Maite Cobos, que és la directora d'aquest grup de teatre. Bon dia, Maite. Bon dia, bon dia a tothom.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 Donem servei de dilluns a divendres, de 9 de matí a 7 de la tarda cada dia uh -huh. i després als el, caps de setmana també ten, donem, ser, donem servei a través de diversos programes que tenim, com és una llar, on viuen persones amb discapacitat psíquica, aquí a la visual. O, després tenim un centre creatiu, on es fa treballar molt eh, a través de l'art, pintura, teatre, dansa, eh, mú, eh, música... I després un, un STO, que és un servei de teràpia ocupacional per a les persones amb, amb una discapacitat superior al 60%, que no tenen accés al món laboral. Pues nosaltres, a través de varios bueno, programes educatius, pues intentem que, siguin, que desenvolupin les seves, bueno, les seves capacitats, que són moltes i desconegudes, i la seva autonomia personal. Mm -hmm. eh, bueno, també tenim dos botigues de segona mà, on venem roba... De segona mà que ens ho dona molta gent, tenim una ala Bisbal i una altra a Torroella i bueno, doncs, eh, és un servei, és una manera de finançament per les, la gent doncs, que no pot pagar, les, les quotes que tenim, eh, ah. també per, doncs, per, per finançar molts projectes educatius i socials que tenim, uh -huh. això és el que fem bàsicament.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 hem volgut donar l'oportunitat a que participin més nois dels que son, formen part del, del teatre, perquè mmm, com tracta, aquesta obra tracta sobre la mort, la mort, la pèrdua dels se, de estimats, eh, com se supera, com es pot superar, com s'ha d'enfocar, com, com l'enfoquem de, de, de manera equivocada moltes vegades, com patim el patiment, bé, bueno, doncs, pues,